Що він любить робити з дорослими – це йти до монастиря на вечірню. Це роблять з початком осені цілий рік до пізньої весни. Для цього збираються великою юрбою старші і молодші, і зовсім малі, лише без тих, що не можуть встигнути йти зовсім. При цьому завше весело, багато сміху, багато пригод, вертаючись назад у ночі, йдуть здебільша ляшовим займищим котрому ростуть величезні берези, дуби, гарні гриби й ліскові кущі. Господар цього займища був страшний гультяй, пияка, а скінчив тим, що одного разу знайшли його на горищі, де підчепився посторонком до бантини. Після цього розказують, що не раз і не два бачили страшного вішальника Ляша, з посторонком на шиї, з висопленим язиком та вилупленими очима, як він стояв на стесці і лякав, щоб через його займи ще не ходили. І як тоді, йдучи на вечірню, не збиратися цілою юрбою? Володько ж любить йти на вечірню не тому, що йшли юрбою, бо все то одно з вечірні треба було розлучитись з усіма та йти на хотір. Любить він саму вечірню відправу і взагалі монастир, Стара будова, старезні погризені часом мури, висока дзвіниця широкою залізною брамою, широчезні смереки, якими бозна відколи висаджені монастирські алеї – все це наводить на Володька особливий, якийсь відмінний від щоденного настрій. Він любить, коли вже западе сонце, бути на монастирському подвір'ї і слухати, як шумляють над головою смереки, обвішені довгими шишками. Ш -ш -ш -ш. Шумлять вони безконечно і завше, навіть при цілковитій тиші без вітря. Люди сходяться на вечірню, гомонять, починає бамкати дзвін. Здається, звуки його ніби тяжезні, краплі чогось теплого, поволі капають на землю, що жадівно їх втягає. І малий Володько задирає високо-високо голову так, що йому злітає назад кашкет і намагається пізнати, звідки саме бамкає той дзвін. Йому до того стає гарно і радісно, що ж хочеться крикнути. І він зробив би це, але ж тут не ліс і не лух. Навколо повно людей, засміють. Тут також любить швендятись Володько. Для нього тут стільки цікавого, щось почує, когось побачить. Але він переважно самий, і його люблять зачепити та покпитися з нього старші хлопці. «Ей, ти, малий, як ти звеся? Володько розуміється, мовчить. «Що ти, німий? Ходино, я тебе вихарашаю!» Володько ні звука, і хоча він добре знає, що вони нічого йому не зроблять, Однак, усе-таки краще йти геть від таких, він краще йде до церкви. У церкві тихо і півтемно. Чинці поволі, урочисто, то сюди, то туди борсуються у своїх довгих темних одягах, там-то там по під стінами блимують окремі барвисті світелки, там далі перед іконостасом стоять і палають густо втикані свічами великі свічники – перед тайною вечерею, що над царськими вратами блимає, погойдуючись червоне світло великої позолоченої лампадки. Володько знаходить між людьми свою маму, що завжди приходить скорше, щоб застати своє улюблене місце біля парапету під великим образом святого Федора князя Остроського, і тут він залишається. Тут дійсно приємно стояти». Все спереду видно, на парапеті горять рясно рядочком свічі і освітлюють похмурі обличчя святого князя. В образі того святого знаходиться частина його мощей, здається, ніготь з ноги, і тому всі цілують його якраз у ту ногу. Молитися в церкві Володько не може. Для нього тут занадто багато цікавого, щоб він міг зосередитись для молитви. І товстючі з височезними вікниськами стіни, і малюнки святих на них, і візерунки всілякі, і позолота, і ченці у високих клобуках, і учні учительської семінарії в дуже гарних одягах, що стоять густо на правому крилосі і так чудово співають. О, той спів! Він полонить і обезвладнює Володька». Він відриває його і від малюнків, і від вікон високих, що на них стільки ученицьких кашкетів зі звіздами, і від усього іншого бере його серце і відносить хто зна куди».